15. fejezet. 8 óra 12 perc. Vatni. Test. 8 óra 25, GPL. Adást vettük. Alaposan ránk égeztettél. Köszön az oké OK üzenetet. A műholdképek analízise az egyes végzségit teljes leválását mutatja. Ez történt? Mi a helyzet nálad? 8 óra 39. Vetni. Ha a leválás alatt azt értett, hogy kilőtt engem, mint egy ágyugolyót, akkor ja. Van egy kis vágás a homlokomon, volt néhány problémám az Eva ruhámmal, később elmagyarázom. Betapasztottam a lakot, és újra nyomás alá helyeztem. A fő levegő tartályok sértetlenek voltak. Most kapcsoltam vissza az áramot. A farnak vége. Begyűjtöttem annyi klumplit, amennyit tudtam, és eltároltam őket odakint. 1841-et számoltam. Az 184 napra lesz elég. Beleszámítva a megmaradt küldetésadagokat, az 584. szolon éhezni kezdek majd. 8 óra 52. GPL Igen, gondoltuk. Dolgozunk az étel probléma megoldásán. Mi a lakrendszereinek státusza? 9 óra 5. Vatni az elsődleges levegő és víztartályok sértetlenek. A marsjáró, a napelemek és a Pathfinder a robbanás hatósugarán kívül voltak. Lefuttatom a diagnosztikát a lakrendszerein, amíg a következő válaszodra várok. Egyébként kivel beszélek? 9 óra 18, JPL. Venkád Kapurral, Houstonból. Basszadéna továbbítja az üzeneteimet. Mostantól én kezelek minden veled folytatott közvetlen kommunikációt. Először az oxigenátort és a víz visszanyerőt azok a legfontosabbak. 9 óra 31 perc. Vátni. Nem mondod. Az oxigenátor tökéletesen működik, a víz visszanyerő teljesen offline. Arra tippelek, hogy megfagyott benne a víz és szétfeszítette a csöveket. Biztosan meg tudom javítani. A lakfő számítógépe is hibátlanul üzemel. Van valami ötletetek, hogy mitől robbant föl a lak? 0944 JPL Valószínűleg az egyes légzsilép körüli ponyva elfáradása. A nyomáskiegyenlítési ciklusok addig feszegették, amíg elszakadt. Mostantól minden evához felváltva használd a kettes és hármas légzsílipeket. Továbbá kapsz majd tőlünk ellenőrző listát és folyamat leírásokat a ponyva teljes átvizsgálásához. 9 óra 57. Vatni. Húrá, hosszú órákig falat bámulhatok. Majd tudasd velem, ha kitaláltatok valamit éhaláll ellen. 10.11. JPL. Úgy lesz. Ez a 122. szól, mondta Bruce. Az 584. szólik kell eljuttatnunk egy szondát a Marsa. Az 462 szól, ami meg 475 nap. A GPL összegyűlt osztályvezetői a homlokukat ráncolták, és a szemüket dörzölték. Bruce felállt. A föld és a mars pozíciói nem ideálisak. Az út 414 napig fog tartani. A sonda felszerelése a gyorsítóra, és az ellenőrzések lefuttatása 13 napot vesz igénybe, vagyis mindössze 48 napunk van a sonda összeállítására. Elkeseredett suttogást töltötte be a termet. – Jézusom! – fakadt ki valaki. – Ez egy teljesen új helyzet, – folytatta Bruce. – Az élelemre kell koncentrálnunk. Minden más luxus. Nincs időnk rakétával ereszkedő landolót csinálni. Bukfencezőnk lesz helyette, úgyhogy nem tehetünk bele semmi törékenyt. Búcsúzzatok el az összes többi szartól, amit küldeni akartunk. – Honnan lesz gyorsítónk? – kérdezte Norm Tosi, a légköri belépés fázisának vezetője. Az égő ájhárom sondájából szondájából, válaszolta Bruce. Jövő hónapban indult volna, de a NASA leállította, hogy meghapassuk a gyorsítóját. Tudti, hogy az égő három csapata felhúzta magát a dolgon, jegyezte meg Norm. Biztos vagyok benne, mondta Bruce. De ez az egyetlen gyorsítónk, ami elég nagy, amiből az is következik, hogy ez az egyetlen dobásunk. Ha kudarcot vallunk, márvátni halott. Körbenézett a teremben, megvárta, amíg mindenki megérti a szavai súlyát. Azért vannak jó hírek is, folytatta végül. Már készen van az ERIS négy előzetes ellátmány küldetésének néhány algotó eleme, úgyhogy azok lenyúlásával időt nyerünk, és élelmet küldünk, ami elég strapabíró. Még ha probléma adódik is a légkörbelépésnél, és a szonda nagy sebességgel becsapódik, az étel akkor is étel. És nem kell pontosan landolnunk, mert Vatni több száz kilométert is utazik érte, ha szükséges. Csak elég közel kell letennünk a szondát, hogy el tudja érni. Ez egy standard Bugfencezvel landoló előzetes ellátmány lesz. Az egyetlen dolgunk, hogy gyorsan elkészüljünk vele. Úgyhogy munkára. 8 óra 2 GPL Beindítottunk egy projektet, hogy ételt küldjünk neked. Nagyjából egy hete dolgozunk rajta. Oda tudjuk juttatni, mielőtt téhezni kezdesz, de szoros lesz. Csak étel és rágyó lesz benne. Nem tudunk küldeni sem oxigenátot, sem vízvisszanyerőt, sem semmi egyebet rakétával ereszkedés nélkül. 8 óra tizenhat. Vatni Hé, hey, nem panaszkodom! Ha a kaját megkapom, már ugrálni fogok a boldogságtól. A lakrendszerei újra működnek. A víz visszanyerő is üzemel, most, hogy kicseréltem a szétrepet csöveket. Vízből 620 literem maradt. 900 literrel kezdtem. Eleve volt 300, a maradék 600-at hidrazinból nyertem. Szóval majdnem 300 litert veszítettem a szublimálás miatt. De a víz visszanyerő újra működik, úgyhogy bőven elég lesz. 8 óra 31, JPL. Helyes! Továbbra is informál minket mindenféle mechanikai vagy elektromos problémáról. Egyébként a szondát, amit küldünk, iris neveztük a görög istennő után, aki a szélsebességével utazott az egekben. Ő a szivárványok istennője is. 8 óra 47 perc. Vatni. <laughs> Leszbikus szonda jön a megmentésemre. Vettem. Rich Burner a csendes épületben kortolgatta a kávéját, miközben az általa írt szoftver utolsó tesztelését végezte. Átment. Megkönnyebbülten felsohajtott és visszasüllyedt a székébe. Ránézett a számítógép órájára és a fejét csóválta. Hajnali három óra, negyvenkettő. Aszrodinamikusként Richnek ritkán kellett későig dolgoznia. Az volt a munkája, hogy megtalálja az adott küldetéshez szükséges pontos orbitális pályákat és pályakorakciókat. Általában ez volt a projektek egyik első fázisa, az utána jövők mind az általa meghatározott pályától függtek. Most viszont minden fortító volt. Az írisnek úgy kellett egy pályaiv, hogy még senki sem tudta, mikor fog elindulni. A bolygók folyamatosan mozognak, ezért egy adott kilövési naphoz kalkulált pálya csak azon a napon fog működni. Egyetlen napnyi eltérés elég, hogy teljesen elhibázzák a marsot. Így aztán Richnek egy csomó pályát ki kellett kalkulálnia. Egyet-egyet, mind a 25 naphoz, amelyeken az Éris elindulhat. Imért kezdett írni a főnökének? Mike, csatoltam az Éris pályáit egynapos bontásokban. Lassan el kellene kezdenünk a kiértékelést és a felülvizsgálatot, hogy hivatalosan is jóvá hagyják őket. És igazad volt, valóban itt voltam, majdnem egész éjjel. Nem volt olyan szörnyű, közel sem bizonyult olyan nehéznek, mint a Hermész pályáinak kalkulációja. Tudom, hogy unod, ha belemegyek a matekbe, úgyhogy összefoglalom. A Hermész Ionhajtó műveinek kis, folyamatos löketeivel sokkal nehezebb számolni, mint az előzetes ellátmány szondáinak nagy toló erejével. Mind a 25 pálya 414 napot vesz igénybe, és csak a löketek hosszában és a szögekben térnek el egy kicsit. Az üzemanyag igényük szinte azonos, és bőven az Eagle Eye gyorsítójának kapacitásán belül van. Nagy kár, hogy a föld és a Mars ilyen rossz pozícióban vannak. A fenébe is... Szinte egyszerűbb lenne. Abba hagyta a gépelést, homlokát ráncolva merett a távolba. Hmm, mondta. Fogta a kevés és a pihenőbe indult, hogy újra töltse. Teddy végig tekintett a zsúfolt konferenciatermen. Ritkán gyűltek így össze az a legfontosabb emberei egy helyen. Elrendezgette és gondosan maga elé helyezte az előkészített jegyzeteit. Tudom, hogy mindenfoglaltak vagytok, mondta Teddy. Köszönöm, hogy időt szakítottatok az értekezletre. Minden részlektől státuszjelentéseket kérek az Iris Projectre vonatkozóan, Venkat, Kezdjük veled. A küldetéscsapat készen áll, vágott bele Venkat, ahogy a laptopján lévő táblázatot vizsgálta. Volt egy kis területi háború az Eris 3 és az Eris 4 előzetes ellátmányait irányító csapatok között. A srácok az Eris 3 azt mondták, hogy nekik kell felügyelniük a küldetést, mert amíg vátni a Marsonban, addig az Eris három is folyamatban van. Az Eris négy csapata azzal érvelt, hogy a kiválasztott sonda eleve az övék. Az Eris 3-asoknak adta igazat. Repipultak mi az Eris négyesek? esek kérdezte Igen, de majd túlteszik magukat rajta. Tizenhárom másik előzetes ellátmány küldetésre kell készülniük, nem lesz idejük rinyálni. – Mitch! – szólította meg Teddy a repülés irányítót. Hogy állunk a kilövéssel? Mitch kivette a fülhallgatót a füléből. – Az irányítóközpontunk készen áll. Felügyelem a küldetést, aztán átadom az irányítást és a landolást srácainak. Média! – fordult Teddy Annihoz. – Naponta tájékozhatom a sajtót! – felelte a nő, ahogy hátradőlt a székében. – Mindenki tudja, ha ezt elbukjuk, vettni, baszhatja! A közvéleményt az Apollo 11 óta nem foglalkoztatta ennyire egy hajó megépítése. A szélen vatnél riportja az elmúlt két hétben a legnézettebb adás volt a műsorsávjában. A figyelem jó, jegyezte meg Teddy. Segít megszerezni a vészhelyzeti támogatást a kongresszustól. Felnézett egy férfi, aki a bejárat mellett állt. Kösz, hogy ilyen gyorsan ide repültél, Maurice. Maurice bólintott. Teddy felé mutatott, és így szólt a teremhez. Akik nem ismernék, ezért Maris Stein, képkenevrelből. Ő volt az Eagle 3 kilövés vezetője, és megörökölte a szerepet az Iris-ed is. Bocsaforos marketingért, -e, Maris. Semmi gond, felelt az, örülök, hogy segíthetek. Teddy a legfelső jelzetét lefordítva a többi mellé helyezte. Hogy a gyorsítóval? Egyelőre jól, mondta Maris. De nem ideálisan. Az Iglai 3 már készen állt a kilövésre, és a gyorsítókat nem arra tervezték, hogy álljanak a helyükön, és viseljék a gravitáció hatását. Hűső támasztékukat adunk hozzá, amiket a kilövés előtt majd eltávolítunk. Egyszerű, mint a szétszerelés. Továbbá az üzemanyagnak korrozív hatása van a belső tartályokra, ezért le kellett szívnunk, Közben három naponta minden rendszert ellenőrzünk. Helyes köszönöm mondta Teddy. Bruce Angiehez fordult, aki véreres szemekkel nézett vissza rá. Bruce, neked is köszönöm, hogy ide repültél. Milyen az idő Kaliforniában? Honnan tudhatnám, válaszolt Bruce, alig mozdulok ki az irodából. Pár másodpercig Tompa nevetést és töltötte be a termet. Teddy felfordított egy újabb jegyzetet. Ideje feltenni a nagy kérdést, Bruce, hogy álltok az érisszel Le vagyunk maradva, rázt a fejét fáradtam, Bruce. Olyan gyorsan dolgozunk, ahogy csak tudunk, de ez sem elég gyors. Tudok pénzt szerezni a tuglórára, ajánlotta fel Teddi. Már így is non-stop dolgozunk. Mennyire vagytok lemaradva? kérdezte Teddi. Rossz megdörzsölte a szemét és felsóhajtott. 29 napja dolgozunk, úgyhogy már csak 19 napunk maradt. Utána 13 napba fog telni, hogy a szondát rászereljük a gyorsítóra. Legalább két hét csúszásban vagyunk. Ennél nagyobb lemaradásban már nem lesztek? érlesz -e Teddi, miközben a papírjaira jegyzetelt. Vagy még tovább fogtok csúszni? Ruszvállatont. Ha nem futunk bele több problémába, akkor két hét csúszás lesz, de problémák mindig vannak. Mondj egy számot, kérte Teddi. 15 nap, reagált bús. Ha lenne még 15 napunk, biztos időben meg tudnánk csinálni. Oké. Okay mondta Teddy érzetelve. Nyerünk nektek tizenöt napot. Az Eris három repülés orvosához fordult. Doktor Kerrel, csökkenthetjük még vatni ételfogyasztását, hogy a fejadagok tovább tartsanak? Sajnálom, de nem, mondta Keller. Már most is minimális kalória bevitelenéhez, sőt, ha a figyelembe veszük az által a végzett fizikai munkákat, sokkal kevesebbet teszik, mint amennyit kéne, és innen csak rosszabb lesz. Nem sokára az egész étrendje borgonyából és vitaminokból fog állni. A gazdag gazdagadakokat eltette ugyan későbbre, de így is hiányos lesz a táplálkozása. Ha egyszer elfogy az élelmiszer, mennyi ideje van, mielőtt ilyen hal? kérdezte Teddy. Peltéve, hogy bőven el van látva vízzel, kihúzhatja három hétig. Ez rövidebb, mint egy tipikus éjségszrák, de ne felejtsük el, hogy addigra már eleve táplált és sovány lesz. Menkát felemelt kézzel kért figyelmet. Arra is gondoljunk, hogy az érés egy bukpencező szóval lehet, hogy napokig kell vezetné, hogy eljusson hozzá. És gyanítom, nehéz egy marsjárót irányítani, ha közben szó szerint az éhalász szélén állsz. Igaza van, erősítette meg dr. Keller. Négy nappal azután, hogy elfogyott az élelmiszer, felállni is alig tud majd, nemhogy elvezetne egy marsjárót. Ráadásul a mentális képessége is gyorsan fognak zuhanni. Arra is alig lesz képes, hogy ébre maradjon. Szóval a landolási dátum fix, mondta Teddy. Morisz, fel tudjátok szerelni az írist a gyorsítóra kevesebb, mint 13 nap alatt? Morisz nekidőlt a falnak, és az állát dörzsölte. Hát, a tényleges szerelés csak három napig tart. A következő tíz a tesztelésekre és a vizsgálatokra megy el. Mennyire tudjátok ezt lefaragni? A szerelést elég túl le tudnánk csökkenteni két napra. Ebben benne van a szállítás paszadénából, képkeneverelbe is, de a vizsgálatokat nem tudjuk megrövidíteni, mert időzítettek. Ellenőrzéseket és újraellenőrzéseket végzünk, köztük fix időintervallumokkal, hogy észrevegyük, ha valami deformálódik vagy meghajlik. Ha lerövidíted az intervallumokat, érvényteleníted a vizsgálatok eredményét. – Ezek a vizsgálatok milyen gyakran fennek fel valamilyen problémát? – kérdezte Teddy. Néma csend borult a teremre. – Hú, hebegett Moris. Arra célzol, hogy ne végezzük el a vizsgálatokat? – Nem – válaszolt Teddy. – Jelenleg azt kérdezem, hogy milyen gyakran fennek fel valamilyen problémát. – Húsz kilövésből nagyjából egyszer – Teddy leírta. És az így megtalált probléma milyen gyakran vezetne a küldetés kudarcához? Uh, Ú, hát ebben nem vagyok biztos, mondjuk, az esetek felében? Teddy ezt is leírta. Tehát, ha kihagyjuk a vizsgálatokat és a teszteket, egy a 41-hez az esélye annak, hogy a küldetés kudarcot val? kérdezte. Az két és fél százalék, szólt közbevenkat. Normál esetben elég ahhoz, hogy leállítsuk a visszaszámlálást, nem vállalhatunk ekkora kockázatot. A normál eseten rég túl vagyunk, jegyezte meg Teddy. 97,5% jobb, mint a nulla. Van valakinek ötlete, hogyan nyerhetnénk időt biztonságosabban? Végignézett a termen, és üres arcok bámultak vissza rá. Jól van, mondta, és bekarikázott valamit a jegyzeteiben. Az összeszerelés felgyorsításával és a vizsgálatok kihagyásával nyerünk tizenegy napot. Ha Bruce előhúz egy nyulat a kalapból és korábban végez, Moris még pár vizsgálatot. Mi lesz a maradék négy nappal? kérdezte Venkát. Biztos vagyok benne, hogy ki hozni még négy napot az élelemkészletéből. Alultápláltsák ide vagy oda? Nézett Teddy dr. Kellerre. É én... kezdte Keller, én nem javasolhatok. Egy pillanat, szakított a félbe Teddy, felállt és kiegyenesített a blézerét. Én mindenki helyzetét megértem. Megvannak a bevet procedúráink és azok kihagyása kockázatot jelent, a kockázat pedig problémát a részlegek számára. De ez most nem arról szól, hogy a següket fedezzük. Vállalnunk kell a kockázatot, különben márkvatni, meghal. Kellerhez fordult. Oldjátok meg, hogy az étel kitartson még négy napig. Keller bolintott. Rich, szólalt meg Mike. Rich Pernell a monitorjára koncentrált. A munkállomása tele volt kiírásokkal, táblázatokkal és referenciakönyvekkel. Mindenhol üres kávé és a padlót ételes dobozok borították. Rich, ismételte meg Mike hangosabban. Rich felnézett. Igen? Te meg mi a fenét csinálsz? – Csak egy kis mellékprojekt, utána akarok nézni valaminek. – Oké, okay, miért ne? – mondta Mike. – De először a kiosztott munkát kell elvégezned. Már két értem azokat a módosításokat, és még mindig nem végeztél velük. Szükségem lenne egy kicsit a szuperszámítógépre – mondta Rich. – számítógép szükséges a rutin módosítások kialakulásához? – Nem, ez a másik mellomhoz kell – válaszolt Rich. Rich, komolyan mondom, végezz a munkád! Rich elgondolkodott egy pillanatra. Kivehetnék most egy kis szabadságot? kérdezte. Mike felsuhajtott. Tudod, mit, Rich? Igen, azt hiszem, abszolút kivehetnél. Remek! mosolygott Rich. Akkor mostantól ki is vettem. Persze, menj haza, pihenj egy kicsit. Ó, nem megyek haza, mondta Rich, és visszatért a számításaihoz. Mike a szemét dörzsölte. – Oké, okay. bánom is én. Mi lesz a pályákkal? Szabadsága vagyok, közölterítsa nélkül, hogy felnézett volna. Mike vont, és elsétált. Nyolc óra egy perc. vátni, Hogy áll a a 8 óra 16 perc, GPL. És lemaradásban vagyunk, de megbírkózunk vele. Addig is szeretnénk, ha újra munkához látnál. Tudjuk, hogy a lak jó állapotban van, a karbantartás pedig csak heti 12 órátba kerül. A fennmaradó idődet kutatásokra és kísérletekre szánjuk. 8 óra 31 perc, Wattni. Remek! Már nagyon unok a seggemmen ücsörögni. Ha már évekig itt leszek, akár hasznomat is vehetitek. 8 óra 47 perc GPL. Mi is így gondoltuk. Üldjük az ütemtervet, amint a tudományos csapat összeállítja. Pőlegávák lesznek benne geológia mintavételek, talajtesztek és magadon elvégzendő heti egészségügyi tesztek. Őszintén szólva ez a legjobb idő a Marson az Opportunity Landoló óta. 9 óra 2, vátni. Az Opportunity soha sem tért vissza a Földre. 9 óra 17 perc, JPL. Bocs, rossz hasonlat. A JPL űrhajó összeszerelő üzeme, más néven a tisztaterem volt, a Mars expedíció leghíresebb űrjárműveinek kevéssé ismert szülőhelye. A mariner, a viking, a spirit, az opportunity és a curiosity mind ebben a teremben jöttek világra, csak hogy néhányat említsünk. A terem ma az aktivitástól, ahogy a technikusok bezárták az iriszt a speciálisan tervezett szállítókonténerbe. Szolgálaton kívüli társaik a megvigyelő szintről tartották szemmel a folyamatot. Nem sokat látták az otthoniakat az elmúlt két hónapban, egy étteremben húzták fel nekik az ideiglenes hálóhelyeket. Normál esetben a teljes létszám egyharmada most aludna, de senki nem akart elmulasztani ezt a pillanatot. A műszakvezető meghúzta az utolsó csavart. Ahogy visszahúzta a szerszámot, a mérnökök tapsiharba kezdtek. Sokan közülük könnyeztek is. 63 napnyi kemény munka után az íris készen volt. Anni fellépett az emelvényre és beállította a mikrofont. A kilövési előkészületek véget értek, jelentette be. Az íris felszállásra kész, a kilövése reggel 9 óra 14-kor kerül sor. Kilövés után legalább 3 óráig orbitális pályán marad. Ez idő alatt az irányítóközpont összegyűti a pontos telemetriát a transmarsi pályára álláshoz. Ha ez megvan, a küldetés az Eris három előzetes ellátmányokért felelős csapatához kerül, akik a következő hónapokban figyellemmel kísérik majd az íris szaladását. 414 nap múlva érj el a marsot. Ami a rakományt illeti, szulad meg az egyik riporter. Jól hallottam, hogy nem csak ételt tartalmaz? Jól, mosolygott Annie. Száz grammot feltartottunk luxus cikkekre. Néhány kézelét revér Mark családjától, egy üzenet az elnöktől, és egy pendrive tele mindenféle zenével. – Diszkó is van rajta? – kérdezte valaki. – Diszkó nincs – felelte Anni, és kuncogás futott végig a termen. Éti Várnel kérdezett a CNN-től. – Ha a kilövés kudarcot vall, marad bármi más lehetőség vatni számára? – Minden kilövés kockázatokkal jár – kerülte meg a kérdést Anni, de nem számítunk problémákra. Az idő tiszta és meleg a képnél, a körülmények nem is lehetnének jobbak. Van bármilyen finanszírozási limitje a mentőakciónak? kérdezte egy másik riporter. Egyesek kezdik azt kérdezgetni, hogy mennyi az, amennyi már túl sok. Itt nem a végösszegről van szó, válaszolt Anni, aki már készült a kérdésre, hanem egy közvetlen veszélyben lévő emberi életről. De ha a pénzügyi szempontból akar tekinteni a dologra, gondoljon bele a Mark Watney elnyúló külletésével járó előnyökre. Hosszú ott tartózkodása és a túlérésért vívott harca több információval szolgál nekünk a marsról, mint az Eris program összes többi eleme együttvéve. Hiszete is Menkát kérdezte Mics. Na persze, nem is egyben, válaszolta az hindu vagyok. Mindennyiuktól kér segítséget ehhez a kilövéshez. Úgy lesz. Mics elfoglalt a helyét az irányító központban. A terem nyüsgött az aktivitástól, ahogy irányítók tucatjai végezték a kilövés előtti utolsó előkészületeket. Felvette a headsetjét és a terem közepén lévő óriási központi kijelzőre kiírt időre pillantott. Megkapcsolta a headsetet és így szólt. Itt a repülésvezető. Kilövési státusz ellenőrzést elkezdeni. Értettem, Houston. Jött a válasz a floridai kilövés ellenőrzés vezetőjétől. A CLCDR jelenti, hogy minden munkaállomás foglalt, és minden rendszer készen áll. Közvetítette. Kérem, a mehet, nem mehet kilövési állapotokat. Kommunikáció. Mehet, hallatszott a válasz. Időzítés. Mehet, mondta egy másik hang. Urami. Mehet. Míg az állat a kezein nyugtatva bámulta a központi képernyőt, ami a kilövő állomás videó figyjét mutatta. A gyorsító oldalán még mindig ki lehetett venni az égül I-3 stencélezését, a hűtőfolyadék füstös vízpállata közepette. Hoám 2. Mehet. Uám 3. Mehet. Venkat a hátsó falnak dőlt, adminisztrátor volt, az ő munkája véget ért. Már csak figyelhetett és remélhetett. Tekintete a túlsó fal kijelzőire tapadt, és lelki előtt látta számokat, a műszakokkal való zsogrölködést, a nyílt hazugságokat és a bűncselekmény határán egyensúlyozó húzásokat, amikkel megvalósította ezt a küldetést. Ha sikeres lesz, akkor mind megérte. De beszé. Mehet! Rob egyes. Mehet! Teddy a VIP megfigyelő szobában ült az irányító közpön mögött pozíciója biztosította neki a lehető legjobb helyet az első sor közepén. Aktatáskája a lábánál hevert a földön, kezében pedig egy kék dossziét tartott. Meg kettes! Mehet! PTO! Mehet! Anni Moszró a sajtószóba melletti irodájában poroszkált, 9 tévé lógott a falán, mind a 9 más csatornára volt kapcsolva, és mindegyik, a kilövőállást állást mutatta. Ahogy rápillantott a számítógépére, látta, hogy a külföldi csatornákon is ugyanaz megy. Az egész világ lélegzett visszafolytva várt. ACC. Mehet. El jó? Mehet. Bruce N.J. a JPL étkezőjében ült, több száz mérnökkel, akik mindent megtettek az érisért. Egy kivetítőn kísérték figyelemmel a kilövést. Néhányan képtelenek voltak kényelmes pozíciót felvenni, és hojton fészkelődtek, míg mások egymás kezét fogták. Reggel 6.13 volt Passzadénában, és mégis minden egyes alkalmazott jelen volt. AFLC Mehet. Irányítás Mehet. Több millió kilométerre onnan a Hermész legénysége Johansen állomása köré zsúfolódva figyelt. A perces átviteli idő nem számított. Sehogy sem tudtak segíteni, a kommunikációnak nem volt értelme. Johansen feszülten bámulta a monitort, noha az pusztán az Audiójel erősségét mutatta. Beck kezét tördelte. Fogel mozdulatlanul állt, szeme a padlóra tapadt. Martinez elején, de csendben imádkozott, aztán már nem látta okát, hogy rejtegesse. Louis parancsnok távolabb, egymagában állt, karját összefonta maga előtt. Mehet. Bordozóra két a vezető. Mehet. Houston, itt a kilövés irányítás. Kilövés. Mehet. Vettem, mondta Mitch, és ellenőrizte a visszaszámlálást. Itt a repülés. Kilövés ütemter szerint. Mehet. Vettem Houston, rágált a kilövés irányítás. Kilövés ütemter szerint. Amikor az óra azt mutatta, hogy 000015, 00, a csatornák megkapták, amire vártak. Az időzítés vezető megkezdte a szóbeli visszaszámlálást. Tizenöt, mondta. Tizennégy, tizenhárom, tizenkettő, tizenegy. Ezelek gyűltek össze a képkeneverelnél, milyen sokan még sosem néztek végig egy ember nélküli kilövést. Az időzítés vezető látokon visszhangzó hangját hallgatták. Tíz, ilencs, nyolc. Rich Burner beleásta magát a pályakalkulációba, és megfeledkezett az időről. Nem tűnt fel neki, hogy a munkatársai eltűntek a nagy tárgyalóteremben, ahol felállítottak egy tévét. Az agyá egy hátsó részében felmerült, hogy szokatlanul csendes az iroda, de nem foglalkozott vele. 6, 5, 4 Begyújtás 3, 2, 1 a kapcsok leváltak, és a gyorsító először lassan, majd egyre sebesebben emelkedett a füst és tűzforgatagában. Az összegyűlt tömeg éjenzéssel kísérte az útját. És az Éris ellátmányszonda felemelkedett, telemelkedett, jelentette be az időzítés vezető. A gyorsító repült, de micsnek nem volt ideje a fő megjelenő látványosságra. Egyensúly? kérdezte. Egyensúly, rendben van, repülés, Jött az azonnali válasz. Irány! Tette fel az újabb kérdést. Iránt tartja. Magasság 1000 méter, mondta valaki. Elértük a biztonságos megszakítást, jegyezte meg valaki más, arra utalva, hogy szükség esetén a hajó az Atlanti-óceánba zuhanhat, egyéb károk okozása nélkül. Magasság 1500 méter. Dőlő és forgómanőver folyamatban. Kicsit kineg oldalra, repülés. Miért az emelkedő repülés vezetőre nézett. Mi csoda? Enyhe kilengés, a fedézeti irányítás megbírkózik vele. Tarts rajta a szemed, mondta Mics. Magasság 25 ezer méter. Dőlés és fordulás kész. 22 másodperc a második fázisig. Amikor az írist tervezték, a JPL számolt a katasztrofális landolással. Normál étkezési csomagok helyett az étel nagy része protein kockákból állt, amelyek akkor is ehetőek maradnának, ha az íris nem tudná kinyitni a bukfencélő ballonokat, és nagy sebességgel csapodna a felszínbe. Mivel az irisz ember nélküli küldetés volt, a gyorsulásnak semmi sem szabott határt. A szonda tartalma olyan erőket szenvedett el, amelyeket egy ember képtelen lenne túlélni. De míg a NASA letesztelte az extrém gék hatását a proteinkockákra, nem tették meg ugyanezt az egyidejű oldalvibrációkkal, a több idejük lett volna, megteszik. Az ártalmatlan kilengés, amit az ügyelmanyagkeverék apró kiegyensúlyozatlansága okozott, megrázta a rakományt. A gyorsító tetején lévő hőpasba alaposan beszerelt íris határozottan a helyén maradt. A benne lévő proteinkockák nem. Mikroszkopikus szinten a proteinkockák sűrű növényolajban felfüggesztett, szélárd ételrészecskék voltak. Ezek az ételészecskék most az eredeti méretük, Kevesebb, mint felére nyomódtak össze, míg az olajra alig voltak hatással az események. Ettől a szilárd és a folyékony összetevők aránya drámaian megváltozott, és végül már az egész anyag folyékonyként viselkedett. Ez a cseppfolyósodásként ismert folyamat a szilárd proteinkockákból nyúlós iszapot csinált. Így az eredetileg teljesen kitöltött tárolórekeszben az immár sűrített iszapnak volt helyen lötyögni. A kilengés a rakomány kiegyensúlyozatlanságához is vezetett, ami az iszapot a rekes széle felé kényszerítette. Ez a súlyátolódás csak növelte a nagyobb problémát, és a kilengés egyre erősödött. A kilengés erősödik, jelentette az emelkedő repülés vezető. Mennyire? Kérdezte így. Jobban, mint szeretnénk. Hangzott a válasz. De a gyorsulás szabályozó kiszúrta a problémát, és kikakulálta az új központi tömeget. Az irányító számítógép beállítja a hajtóműveket az ellensajózáshoz. Még mindig jók vagyunk. Tájékoztas, mondta Mécs. 13 másodperc a második fázisig. A váratlan súlyátolódás nem jelzett előre katasztrófát. Az összes rendszert a legrosszabb esetőséget szem előtt tartva tervezték, és mindegyik kiválóan végezte a munkáját. A hajó mindössze egy kifonomult szoftvert automatikusan végrehajtott, apró iránymódásításával halad tovább az orbitális pálya felé. Az első fázis elhasználta az üzemanyagát, és a gyorsító a másodperc egy töredékéig lassított, ahogy robbanó csavarokkal kilőtte a fázis rögzítőit. Az immár üres első fázis levált az űrhajóról, miközben a második fázis hajtóműve készült begyulladni. A brutális nyomaték megszűnt, a proteíni szab szabadon lebegett a rekeszben. Két másodperc elég lett volna neki, hogy újra kitáguljon és megkeményedjen, de csak egy-negyed másodpercet kapott. Ahogy a második fázis bekapcsolt, a járműn hirtelen egy óriási erő lett úr rá. A gyorsulás jelentős volt, hiszen már nem tartotta fel az első fázis holcsúja. A 300 kg-nyi iszap nekicsapódott a rekesz aljának, vagyis az íris szélének, messze onnan, ahol a tömegnek lennie kellett volna. Bár az íriszt öt nagy csavar tartotta a helyén, ez az első közvetlenül csak az egyikre irányult. A csavart úgy tervezték, hogy óriási erőket álljon ki, és ha szükséges, egymagában elbírja az egész rakomány súlyát. De nem úgy tervezték, hogy kibírja egy 300 kg tömeg hirtelen becsapódását. A csavar széthasadt, és a rakományterhe most már a maradék négyre jutott. Ezeknek az erős becsapódás elmúltával sokkal könnyebb dolguk volt, mint az eleset bajtársuknak. Ha a személyzetnek lett volna ideje elvégezni a szokásos vizsgálatokat, észrevették volna az egyik csavar apró hibáját. Egy hibát, ami kicsit meggyengítette, és bár nem annyira, hogy egy normál küldetésen kudarcoz vezessen, azért kicserélték volna egy tökéletes darabra. A kibillent rakomány egyenlőtren elővel nehezedett a négy megmaradt csavarra, és a nagyja a hibásra jutott. Amarosan tönkrement, azután pedig már a másik három is gyorsan követte a példáját. Az íris kicsúszott a hőpajs szorításából, és nekivágódott a burkolatnak. Jaj! kiáltotta az emelkedő vezető. Repülés! Nagy precessziót érzékelünk. Micsoda? kérdezte Mics, ahogy vészjelzők szólaltak meg, és fények villantak fel a könzolokon. Az írisen hétgés nyomás van, mondta valaki. A jel szakadozik, jelentette egy másik hang. Emelkedés, mi történik ott? követett panyarázatot Mics. Elszabadult a pokol! Oh, oh. Az íris 70 fokos processzióval börög a hosszanti tengely körül. Mennyire rossz a helyzet! Legalább ötterpé, és kezd letérni a pályájáról. Fel lehet juttatni orbitális pályára? Egyáltalán nem tudok kommunikálni vele. Mindenhonnan jelhibákat kapok. Kom! Hiáltott Mics a kommunikációs vezetőre. Dolgozunk rajta repülés, jött a válasz. Baj van a fedézeti rendszerekkel. Repülés! Komoly géket érzékelünk a belsejében. A földi telemetria szerint 200 méterrel a tervezett út alatt Repülés! Elveszítettük a szondadatait. Teljesen elvesztették a szondát? kérdezte Mics. Megerősítve repülés. A hajóból kapunk szakadozott jeleket, de a szondából nem. Bassza meg! fakadt ki Mics. Elszabadult a hőpajzson belül. Az iris pörög repülés. El tudnék bicegni orbitális pályára? kérdezte Mics. Akár szuper alacsony föld körül, ide hátra megtudnánk. Elvesztettük a jelet repülés. – Mi szintén? – Mi is. A vészjelzőket leszámítva borult a teremre. Egy pillanattal később Mics szólalt meg. – Helyállítás? Nem megy, – mondta Akom. – Föld? – kérdezte Mics. – Itt a földi irányítás, – jött a válasz. A jármű már elhagyta a látható tartományt. – Szátkón? – próbálkozott Mics. – A műholdak sem fogják a jelet. Mics ránézett a főképernyőre, most fekete volt, rajta nagy fehér betűkkel jelvesztés. Repülés, szólalt meg egy hangarágyóból. A, a sztoktoromboló, égből hulló törmelékeket jelent. A forrás egyezik az Iris utolsó ismert helyzetével. Mics a kezeibe temette az arcát. Vettem, mondta. Aztán kimondta a szavakat, amiket soha. Egyetlen irányító sem akar kimondani. Földi irányítás, itt a repülés, ajtókat bezárni. Ez volt a jel a kódarc utáni procedúrák megkezdéséhez. A VIP megfigyelő szobából Teddi a levert irányítóközpontot bámulta. Mély levegőt vett és kiengedte. Kétségbe esetten ránézett a kilövés néltató, örömteli beszétét tartalmazó kék doszéjéra. Betette az aktatáskájába, és kivette a vörös vörösdossziét, amiben a másik beszéd volt. Menkat az irodája ablakából bámulta az űrközpontot. Az űrközpontot, ami az emberiség legfejlettebb lakét a tudományának adott otthont, és mégis kudarcot vallott a mai kilövésnél. Megszólalt a telefonja. Megint a felesége nyilván aggódik érte. Vagyta, hogy bekapcsoljon a hangposta. Képtelen volt most beszélni vele, vagy bárkivel. Csillingel is hangzott a számítógépéből. Minket tudanézett, látta, hogy a gpl től kapott e-mailt. A Pathfinder üzenetét továbbították neki. 16 óra 3 perc. Vátni! Hogy ment a kilövés?